HÁROM DINASZTIA TALÁLKOZÁSA A lakosztályaiba visszavonult Klemencia királyné hallotta a gyűlésre igyekvő főemberek érkezését. A zsibongást megsokszorozták a boltívek, meg az udvarok. A királynék gyászának ritusa szerint előírt 40 napos elzárkózás ideje előző este véget ért. Klemencia ártatlanságában joggal hitte azért választották a mai napot a gyűlésre, hogy ő is részt vehessen rajta. Felkészült hát az ünnepélyes alkalomra, és érdeklődéssel, kíváncsian, sőt, türelmetlenül várakozott, mintha ismét felébredt volna benne az élet vágya. De az utolsó pillanatban az orvosok, közöttük Poitiei grófjának és Mao grófnőnek fizikusai, állapotára való tekintettel megtiltották, hogy így fárasztó tevékenység veszélyét vállalja. Ez a döntés valójában megelégedéssel töltötte el az udvar különböző pártjait, mert senki nem akartak lemencia régensi jogait érvényre juttatni. Pedig ha a királyság jogszokásaiban kellő álhatatossággal kutatnak precedens után, feltétlenül meg kellett volna említeniük, Első Henrik özvegyét kijevi Annát, aki azon múlhatatlan jogosultság címén, amellyel a koronázás felruházta, megosztotta az uralmat sógorával, flandriai Balduinnal. De egy közelebbi példára is hivatkozhattak volna, az emlékezetekben még mindig elevenen élő, kasztiliai Blanka királynéra. Vien dafenya azonban, bár clemencia sógora volt, és így a legalkalmasabb, hogy pártfogói a királynét, poatjéjéi fülöphöz húzott. Még Sárda de Valois is, jól lehet unokahoga fő védelmezőjének mutatta magát, csak saját javán munkálkodott. Eudé burgundi herceg pedig, aki saját állítása szerint Margit nővére utódainak képviseletében jelent meg, mindenek előtt clemencia félreállítását kívánta. A szép Anzsu hercegnő túl kevés ideig ült a trónon, hogy megismerjék, és hogy befolyásra tehessen szert a báróknál. Őt most csak egy rövid, zavaros és sok tekintetben szerencsétlen uralom maradványának tekintették. Nem hozott szerencsét a királyságnak, mondogatták. Ha mint leendő anyával számoltak is vele, értésére adták, hogy mint királyné, megszűnt létezni. A palota egyik hátsó szárny épületében elzárkózva figyelte az egyre halkuló hangokat. A gyűlés a nagy tanács termében ült össze, és az ajtókat becsukták. Istenem! Istenem, siránkozott Klemencia, miért is nem maradtam Nápolyban? Gyermekségére gondolva zokogni kezdett, eszébe jutott a kék tenger, az izgékony hangoskodó, nagy lelkű, és a fájdalmat annyira megértő nép, az ő népe, amelyik oly nagyon tudott szeretni. Időközben Miléda Noé felolvasta a báróknak az örökösödési szabályzatot grófja ügyelt, hogy a királyi felség egyetlen jelvénye vegye körül. Karosszéke ugyanaz emelvény közepén állt, de nem engedte, hogy mennyezetet feszítsenek fölé. Ő maga dísztelen sötét ruhába öltözött, mintha csak azt mondta volna, munkáról tanácskozunk ma, azért gyűltünk össze nagy uraim. Széke mögött csupán három liliómos pálcás poroszló állt. Fülöp gyakorolta a hatalmat, de nem állította, hogy fel is ruházták vele. A gondosan előkészített teremben a kamarásokkal előre kijelöltette mindenki helyét, egy meglehetősen önkényes és merev szertartásrend alapján, amelyben a jelenlévők szép fülöp módszereire ismertek. Charles de Valois Fülöp jobbján ült, és közvetlenül mellette Gossé de Chatillon, a hadak főparancsnoka, hogy ügyeljen Konstantinápoly ex-császárára, és elszigetelje híveitől. Philipp de Valois hat sorral ült apja mögött. Poatyé balkézről Louis Dévrő nagybátyját ültette maga mellé, utána Fivérét, Marsi Károlyt akinek így nem volt lehetősége, hogy a gyűlés alatt valóával szövetkezve visszavonhassa a négy nappal korábban adott szavát. Poaché grófjának figyelmét azonban főképp az emelvény túlsó végén elhelyezett Burgundi herceg kötötte le, akit Mao grófnő, Vien Dofinya, grófja grófia és Anse de Joinville fogott öközre. Fülöp tudta, hogy az ifjú herceg mindenek előtt anyja Ágnes hercegnő nevében fog szót kérni, és Szent Lajos leánya még távol is nagy tekintélyt képviselt a főurak szemében. Minden szemét, aki kilencedik Lajos emlékéhez kapcsolódott, rendkívüli tisztelet övezett, és az őt túlélő kevés kortárs, ha bizonyítani tudta, hogy látta vagy szolgálta a királyt, Valamint azok, akik hallhatták szavát, vagy szeretetében részesültek, többé-kevésbé szent hírében álltak. Eudénak Burgund hercegének csak annyit kellett mondania, Anyám, a mi szent Lajos felséges urunk leánya, akit ősöm, mielőtt a hitetlenek földjére ment volna meghalni, homlokán érintve áldott meg, és a jelenlévők már is könnyekig meghatódtak. Hogy rokona mesterkedését meghiúsítsa, Poatyé Fülöp egy teljesen váratlan adút játszott ki. Robert de Clermontot, a szenté avatott király tizenegy gyermeke közül a hatodikat, az ugyancsak életben lévő utolsó fiút. Ha a nagyurak feltétlenül ragaszkodnak Szent Lajos kezességéhez, akkor íme. Poatyé szolgál vele. Robert de Clermont megjelenése annál is inkább feltűnt és hatásosnak bizonyult, mert már jó ideje nem mutatkozott az udvarnál. Utoljára öt évvel ezelőtt jártott, és csak nem megfeledkeztek róla, de ha eszébe is jutott valakinek, csak suttogva emlegették. Valójában Robert Déd nagybácsi 24 éves kora óta, amikor fejét buzogányütés érte, őrült volt. Időnként rájött a dühöngés, de a rohamot hosszú nyugalmi szakasz követte, és ilyenkor szép fülöp, különböző látványos küldetések alkalmával használni tudta rokonát. Ennek az embernek nem a szavai voltak veszedelmesek, hiszen alig beszélt. Inkább a tetteitől kellett tartani, mert a közelgő rohamot semmi nem jelezte, és ha meglepte, akkor kardala kezében rontott környezetére. Örjöngése közepette a fenséges megjelenésű, oly nemes vérből származó, 62 éves nagyúr szívszaggató látványt nyújtott. Bútorokat tört össze, széthasogatta a kárpitokat, és üldözőbe vette a szolgálókat, akikről azt hitte, hogy ellenfelei egy harci játékban. Poetyég grófja a burgondi herceg ellenlábasaként az Emelvin túlsó szárnyára, egy ajtó közelébe ültette Déd nagybátyját. Két tagba szakadt fegyvernök állt mellette, hogy a legcsekélyebb gyanús erre lefogja. Clermont megvető, unatkozó, távoli pillantása ide-oda siklott a teremben. Néha a többé lehető emlékek kínos nyugtalanságával időzött egy-egy arcon. Aztán kihújt szemében a fény. Mindenki őt figyelte, és látása bizonytalan, rossz érzést keltett az emberekben. Az őrült mellett fia, Louis de Bourbon ült, aki csántosága úgy látszik csak olyankor zavart, ha támadni kellett a harcmezőn, de a menekülésben soha, amint azt a körtréi alatt már bebizonyította. Bourbon lompos, idomtalan, meghunyászkodó volt, viszont nem nélkülözte a tisztánlátást, ezért szokása szerint az erősebb párthoz csatlakozott. E két hercegtől, akik közül az egyiknek az esze nem volt épp, a másiknak a lába, eredt a börbönök hosszú sora. Így tehát 1316-ban, ezen a július 16-ai gyűlésen találkozott a kapetingek három ága. Utódaik még öt évszázadon át fognak uralkodni Franciaországban, ezen a napon a három dinasztia egyszerre láthatta végét, vagy kezdetét. A kapetingek közvetlen ágát, amely Poatiei Fülöp és Mársi Károly után hamarosan megszakad. Aztán a valoái ágat, amely Sár de Valois fiával majd átveszi az utódlást, és tizenhárom uralkodót ád az országnak. Végül a bőrben ágat, amely csupán a valoák kihalása után lép trónra amikor ismét vissza kell menni Szent Lajosig, hogy leszármazottjai közül királyt találjanak. Minden dinasztia változást kimerítő, pusztító háborúk fognak kísérni, és mindegyik ág három fivérrel hal ki. Az emberi cselekedeteknek és a sorsok váratlan fordulatainak összefonódása mindig meglepetéseket tartogat. A francia monarchia történetének nagyságával és drámáival együtt a következő öt évszázadban abból az örökösödési szabályzatból kell majd kiindulnia, amelynek felolvasását most ezen a július 16-án fejezte be a királyság főemberei előtt Millé régebben a hadsereg marsalja, és jelenleg parlamenti tanácsos. A padokon ülő, vagy a falaknak támaszkodó bárók, főpapok, főtiszttségviselők, doktorok, jogászok és a párizsi polgárok küldöttei figyelmesen hallgatták végig. Poátiéi Fülöp összehúzott szemmel figyelt. A rövid látása miatt csak homályos arcokat és az egyes csoportok elmosódó körvonalait látta. Fiam van. Fiam van, mondogatta magában elégedetten, és ezt csak holnap fogják megtudni. Felkészült, hogy szembeszálljon a burgundi herceg kirohanásával. De a támadás más oldalról érte. Mert ebben a gyülekezetben csupán egy ember volt, akit semmivel sem lehetett megalkovásra késztetni, akire nem hatott a vér nemessége, mert ő maga is a legelőkelőbb vérből származott aki nem hajolt meg az erő előtt, mert akár egy bikát is le tudott teríteni, és akire semmiféle okoskodást nem hatott, csak amit ő maga eszelt ki. Ez a személyiség Robert volt. Amikor Millé de Noé befejezte a felolvasást, Artoá grófja felállt, és anélkül, hogy bárkivel is előre megbeszélte volna, megkezdte a csatát. Minthogy ezen a napon mindenki a családjával hivalkodott, Robert is magával hozta anyját, Blanche de breton egy keskenyarcú, fehérhajú, törékenyalkatú apró asszonyt, aki mintha állandóan csodálkozott volna, hogy ilyen mesébe illő óriást hozott a világra. Robert D'Artois két hüvelykújját ezüst övébe akasztva, könyökét szétterpesztve szólalt meg. Igazán meghökkentő nagyuraim, hogy íme egy újabb uralkodási szabályzatot ajánlanak nekünk, amelynek minden sorát erre az alkalomra gyártották, holott már létezik egy ilyen szabályzat, és az utolsó királyunk mondotta tolba. Minden szem grófjára irányult, és a jelenlévők közül többen nyugtalankodni kezdtek, vajon nem sikkasztották e el tizedik lajos végrendeletének egy részét? Nem értem, rokonom, miféle szabályzatról beszél, mondta poatyi éjfülött. Más itt lévő nagyurakkal együtt, kegyelmed és fivérem mellett volt, élete utolsó pillanataiban. De senki nem tudatta velem, hogy e tárgyban bármiféle akaratot nyilvánított volna. Éppen ezért, rokonom, vágott vissza kihívó hangon Robert, amikor én azt mondom, hogy a mi utolsó királyunk, nem kegyelmet fivéréről, tizedik Lajosról beszélek, Isten nyugosztalja, hanem kegyelmed atyáról, szeretett, szép Fülöp urunkról, akit ugyancsak Isten nyugosztaljon. Márpedig Fülöp király úgy határozott, sőt, leírta és perjeit esküvel kötelezte rá, ha előbb hal meg, semmint fia elérni az uralkodáshoz szükséges férfikort, a királyi feladatok ellátása, és a régenség tisztje fivérére, sáron nagyúrra, váloágrófjára szálljon. Ezért hát rokonom úgy tűnik, hogy ezt a szabályzatot kell alkalmazni, mint hogy azóta semmiféle más szabályzat nem készült. Blanche de Bretagne fogatlan szájával mosolyogva bólogatott, és élénken csillogó szemét körül hordozva, tekintetével bíztatta szomszédjait, hogy támogassák fia felszólalását. Ez a fecsegő nem ejthet ki olyan szót, ez a kötekedő nem kezdhetett olyan pert, ez a garázda nem követhetett el olyan galátságot, amelyet anyja, mint valami eleven kinyilatkoztatást ne helyeselt, ne csodált volna. Való egy hunyorítással mondott néma köszönetet. Póhátyi Jé-Fülöp könnyedén székekarfájára támaszkodott és lassan intett a kezével. Csodálkozom, Robert, kezdte. Csodálkozom, hogy ma ennyire siet atyám akaratának engedelmeskedni, holott, amíg élt, oly kevéssé hajtott fejet igazság szolgáltatása előtt. Jó indulata nyilván a korával jön meg, rokonom. Nyugodjék meg, mi éppen Fülöp király akaratát igyekszünk érvényre juttatni. Nem így van, nagybátyám, fordult Louis évröhöz. Louis Débrő, aki hat hét óta állt ellen Valois és Robert D'Artoa ármánykodásainak, most megszólal. A szabályzat, amelyre kegyelmet hivatkozik Robert elfben helytálló, de a szemét illetően nem alkalmazható a végtelenségig. Hanetán 50 vagy 100 év múlva hasonló baleset érné a koronát, nem valószínű, hogy Sárfivéremet fivéremet kérnék fel a királyság kormányzására. Bármi hosszú életet is kívánok neki. A mi úrunk, Istenünk nem szándékozott egy örök életű sárt teremteni. A szabályzat értelmében a régenség a legidősebb fivért, ez esetben tehát igenis fülöpöt illeti, és ezért hódoltunk előtte a mi nap. Ne tegyék hát ismét vitássá azt, ami már eldől. Ha valaki azt hitte, hogy ezek a szavak megfékezik Robert, Rosszul ismerte őt. Kisé leszegte a fejét, és széles nyakszirtjét eltakaró, befelé göndörített, részszínű haján megcsillant az üvegablakokon átbetűző napsugara. a fenyegetően nyúlt el a kőpadlón, egészen poátjéig égrófjának lábáig. Fülöp király végakarata a királyi leányokkal kapcsolatban semmit nem említ. Kezdte újra. Sem azt, hogy mondjanak le jogaikról, sem azt, hogy a perek gyűlése döntsön ebben a kérdésben. Burgundia és Sámpány nagyurai helyesülő mormogásba törtek ki, és az emelvényen ülő Eudé felkiáltott. Jól mondta rokonom, magam is éppen ezt akartam kifejteni. Blanche de Bretagne ismét körül hordozta villogó tekintetét. A hadagfő a mozgolódni kezdett a székén. Hallották dörmögését, és akik ismerték, tudták, hogy ez a közeli kitörés jele. Ugyan mikor vezették be ezt az újítást jogszokásaink közé? Állt fel az ifjú Eudé. Gondolom tegnap. Mióta kell a leányokat fiú örökös hiányában megfosztani apjuk birtokaitól és koronájától? Erre a hadag főparancsnoka parancsnoka is kihúzta magát. Azóta herceg uram szólalt meg kiszámított lassúsággal, amióta egy bizonyos leány nem tudja bizonyítani a királyságnak, hogy attól az apától született, akinek örökébe akarják helyezni. Tudja meg végre, mit mond erről a világ, és amit maga, valóárokonunk is gyakran szóvá tett a szűkebb tanácsban. Franciaország túl szép és túl nagy ország, herceguram, sem hogy a perek megfontolás nélkül adják át a koronát egy olyan hercegnőnek, akiről nem tudjuk, hogy király leánya-e, avagy egy fegyverelnöké. A gyülekezet elhimult. Eudé Burgundi herceg elsápadt. Azt hitték tüstént nekiugrik Gosédus Satiónnak, aki öreg harcos lévén erejét összeszedve várakozott. De a burgundi haragja sár de Valoára zúdult. Hát így állunk, rokonom, kiáltotta. Tehát kegyelmed, akinek akarata szerint legidősebb fia egyik nővéremet vette feleségül, most arra vetemedik, hogy egy haluttat gyalászon. É, komám, uram, vágott vissza Valoa, ami a gyalázatot illeti, Margit nővérének istenbocsása meg bűneit, nem volt szüksége az én segítségemre. Aztán gosead a felé fordulva csendesen tette hozzá. Mi értelme volt engem is belekeverni ebbe. És kegyelmed, aki a házasság révén fivérem lett, mutatott Eudé Filip de Valoára, kegyelmed is jóvá hagyja az elhangzott rágalmakat. Filip de Valois nyurga kihúzva, hiába kereste szemével apját, hogy tanácsot kérjen tőle. Tehetetlenül tárta szét karját, és csak annyit mondott. El kell ismerni, fivérem, hogy kiadós botrány volt. A jelenlevők zsibongani kezdtek. A terem végéből veszekedés foszlányai hallatszottak. Egyes nagyurak Johanna fattyú voltát hangoztatták. Mások törvényesnek tartották. Mársi Károly kényelmetlen érzésekkel eltelve hajtotta le sápot arcát. Mint mindig, ha ez a szégyenletes ügy szóba került. Margit halott, Lajos halott, gondolta, de az én feleségem Blanka még él, és én továbbra is homlokomon viselem a szégyen. Clermont grófja, akivel közben senki nem törődött, nyugtalankodni kezdett. Pár viadalra hívom kegyelmeteket, uraim, minnyájukat kihívom, kiáltotta fel váratlanul. Majd később, apám, majd később megyünk a lovagi tornára, csillapította nyugodt természetes hangot eröltetve Louis de Bourbon. Közben intett a két jól megtermett fegyvernöknek, hogy legyenek kéznél, hanetán le kell fogni az őrültet. Robert D'Artois saját személyétől elbűvölten szemlélte az általa okozott kavarodást. A burgundi herceg oda kiáltott Sárdevaloának: Bizony, kívánom, hogy Isten megbocsássa Bargit bűneit, ha elkövette őket, de sokkal kevésbé kívánom, hogy megbocsásson gyilkosainak. Kegyelmed hitt a hazugságoknak, vágott vissza Valoá, pedig tudja jól, hogy a nővére a börtönben csupán a szégyentől, meg a lelkiismeret furdalástól halt meg. Most, hogy Valoágrófja és a Burgundi herceg éj visszavonhatatlanul összeveszett, és semmi lehetőség nem mutatkozott, hogy érdekeiket hamarosan közös nevezőre hozzák, Poetjei Fülöp csitító mozdulattal emelte fel kezét. De Eudén nem békét akart, sőt, éppen az ellenkezőjére vágyott. Ma már éppen eleget sértegették Burgundiát, jelentette ki. Nem vagyok hajlandó elismerni kegyelmedet, mint régenst, és továbbra is fenntartom Johanna unokahogom minden jogát. Ezzel maga után intve a burgundi nagyurakat elhagyta a termet. Íme nagyuraim és uraim, szólalt meg pohátyi grófja. Jogtudósaink éppen ezt igyekeztek elkerülni, amikor a leányokkal kapcsolatos döntés jogát, ha eljön az ideje, a perek tanácsára bízták. Mert ha Clemencia királyné fiút áda királyságnak, ez a vita tárgytalan. Robert D'Artois csípőretet kézzel még mindig ott állt az emelvény előtt. Én a szabályzatból azt látom, rokonom, kiáltotta, hogy mától kezdve Franciaország jogszokásaiban az öröklés lehetőségét megvonják a nőktől. Ennek alapján kérem tehát, Adják vissza Artoá grófságomat, amelyet jogtalanul juttattak Mao nagynénémnek. És amíg ebben az ügyben nem tesznek igazságot, addig nem vagyok hajlandó részt venni kegyelmet tanácsában. Robert is megindult a kijárat felé. Nyomában ott tipegett az anyja. Büszkén fiára és büszkén önmagára. Mao grófné kifejező mozdulattal emelte fel a kezét. Lám, megmondtam. Robert azonban, mielőtt kilépett volna az ajtón, megállt Clermont grófja mögött, és állnakula fülébe súgta. Láncsára, rokon, láncsára! Kötelet elvágni, viad arra fel, ugrott fel Clermont izgatottan. Aljas disznók, hogy az ördög belezzen ki, kiáltotta Louis de Bourbon Robert felé. Aztán apjához fordult. Maradjon velünk, még nem harsantak fel a trombiták. Ó, még nem harsantak fel? Nos hát harsanjanak, már későre jár, mondta Clermont. Kifejezéstelen szemmel, kitárt karral várakozott. Börbön szántikálva odament Poátyé grófjához, és halkan sürgette a tanácskozás befejezését. Fülöbb bólintott. Ekkor Börbön visszatért a beteghez, és kézen fogta. A hűségeskű, atyám, most következik a hűségeskü. Ó, persze, a hűségeskü. A sánta meg az őrült kéz a kézben vonult végig az emelvényen. uraim, szólalt meg Louis Börbön, íme, itt áll atyám, Szent Lajos vérének legidősebb hajtása, aki elfogadja a szabályzat minden pontját, elismeri Fülöpöt Régensnek, és hűséget esküszik neki. Igen, uraim, igen, bólogatott Robert de Clermont. Fülöp előre reszketett attól, amit déd mondhat neki. Asszonyomnak fog szólítani, és a kendőmet kéri. De Clermont szilárd hangon folytatta. Elismerem, Fülöp, mert jog szerint leginkább kegyelmedet illeti, és mert kegyelmed a legbölcsebb. Mától kezdve tehát óvja az ég, és atyám szent lelke segítse, hogy megőrizhesse a királyság békéjét, és megvédje szent hitünket. Örömteli csodálkozás moraja futott végig a bárók sorain. Mi történhetett ennek az embernek a fejében, hogy így, átmenet nélkül, Átbén lent az őrületből a józanságba, a nevetségesből a nagyságba. Clermont megfontolt mozdulattal, nemes tartással térdelt unokaöccse elé, és két kezét két tenyerek közé helyezte. Aztán felállt, összeölelkezett rokonával, és amikor visszafordult, kitágult kék szeme, könyvben úszott. A gyülekezet, mint egy ember állt fel, hogy hosszasan ünnepelje a két herceget. Fülöpöt tehát megerősítette régensi tisztségében az egész királyság, kivéve egyetlen tartományt, Burgundiát és egyetlen embert, Robert Artoal.